sau tulburat, sau cu cutremurat. Cu a cuprins pe ei acolo. Dureri care ale ce naște. Cuvânt puternic va sfărâma Tarsisului. Precum am auzit, așa am și văzut. În cetatea Domnului puterilor, în cetatea Dumnezeului nostru. Dumnezeu a pe ea în veac. Primit-am, Dumnezeule, mila ta în mijlocul bisericii tale. După numele tău, Dumnezeule, așa și laudata ta peste marginile pământului, de dreptate plină este dreapta ta. Să se veselească muntele Sionului, să se bucure fiicele iudeii pentru judecățile tale, Doamne. Înconjurați Sionul și îl cuprindeți pe el, povestiți de turnurile lui. Puneți-vă inimile voastre întru puterea lui și străbateți casele lui ca să povestiți neamului ce vine.